Duel nebo dialog? Pravidelná rozprava o české politice. Duelo. Tak vážení a milí posluchači, posluchačky, ať už jste na celém světě kdekoliv, dnes vás vítám já, mě jmenuje Petr Žentovský. Pokud sledujete Duelo, tak mě znáte po hlase i po jméně a doufám, že i po názorech. Za ta léta, už to děláme sedmý rok a je to úžasná práce, a s tou mám velikou radost, takže pojďme to oslavit spolu. Ale většinou se tady zabýváme věcmi, které na oslavu moc nejsou, dneska nebude ani výjimka z tohoto pravidla, za chvíličku vám představím téma a hosta, Jenom bych chtěl omluvit v této chvíli pana Borise Korního, ředitele Slobodného vysíláča Banská bysteca, který má nějaké riaditělské povinnosti a poprosím mě, abych ho zastoupil dneska v této eh, moderátorské roli, což udělám rád, už to bylo několikrát a eh, je, to, je to role, která mi docela sedí a, a, a eh, zase se možná pro někoho z vás Zajímavě zeptám jiným způsobem, než Boris by se ptal našeho hosta a teď ho rovnou představím. Je to host, který už je tady s domácím pánem. Naštěstí, já jsem tomu moc rád, je to vojenský analytik dlouhletý voják, bývalý e, šéf vyzbrojování nebo odboru vyzbrojování, nevím přesně, jak se to jmenovalo, na ministerstvu obrany e, a každopádně dneska velmi zasvěcený e, komentátor e, bezpečnostních témat e, Jaroslav Štefec. Takže Jardos, i mne, tak mě prosím odpověď. Uh, ono to bylo takové ve stylu duchu Jisily zde ozvise. Jsem, jsem zde a, a ozývám se. Ano, slyším tě, přeji hezký večer posluchačům i tobě samozřejmě. Uh, trošičku se omlouvám za technologické a technické zmatky, které jsem způsobil, ale bylo to tím, že jsem přecházel na nový typ na nový typ skypu a nedokázal jsem se v tom rychle zorientovat. Takže teď už by to mělo být všechno v pořádku. Je dobré. Jestli si pamatuješ z našeho mládí, které jsme plus minus strávili zhruba ve stejné době, tak... <t> u nás dávali takový krásný britský seriál Randall a Hopkirk. Ano. A to byly to kriminálky takový hodinový a jeden z těch dvou byl detektiv jako žijící a druhý byl jeho nežijící eh, kolega eh, duch. A tak si mi připomněla tou poznámkou o tom duchovi eh, toho Hopkirka. To byl ten chytřejší z těch dvou policajtů, Tak já doufám, že ty budeš chytřejší dneska z nás dvou a moc tě vítám. <laughs> <laughs> tak, vážení přátelé, dneska si budeme povídat je, o tématu, které jsme tu ještě neměli, protože jsme to, myslím, ještě ani v České republice za posledních 35 let takhle o... na neslyšeli. Já vám přičtu je, zprávu se servo i dnes, která vyšla Před 11 hodinami. Cituji: Dva měsíce před volbami do poslanecké sněmovny vyšlo najevo, že armáda České republiky, konkrétně velitelství informačních a kybernetických sil a potřídená 91. skupina informačního boje. Potají a bez jakékoliv parlamentní kontroly monitorovala české občany, nikoli teroristy, nikoli zahraniční agenty, ale i novináře, lidi aktivní na sociálních sítích a opoziční politiky. Tohle to prohlásil ve svém komentáři předseda hnutí Ano Andrej Babiš. Je to uh, docela dramatický. Vzdělení. Já bych ještě možná dokončil ten citát. Od roku 2024 v rámci tajné operace vojáci pod falešnou identitou nejen sledovali debaty na sociálních sítích, ale dokonce do nich i zasahovali. Analizovali postoje z diskutujících k válce na Ukrajině, k ministerstvu obrany k armádě, ale i jejich politické názory za pomoci specializovaného softwaru vznikaly složky na konkrétní lidi je analytické výstupy, jako například 40-stránkový dokument s názvem Volby 2025. To je, to je tak dramatické vzdělení, že si myslím, že je naší povinnost tím se mu dneska věnovat. Ono něco málo na to téma vyšlo s časem, je to pár dnů, či možná dva týdne zpátky, nevím, Kdy se něco podobného vynořilo na, na armádu, nějaké podobné podezření z těchto aktivit? A tehdejší, nebo dnešní, vlastně stále šéf generálního štábu Karol Zvihka, to naprosto radikálně odmítl a prohlásil se na tvrdnou, že teda armáda opravdu nikoho nesleduje, protože přece, jak všichni víme, k tomu nemá ani žádné zákonné povolání. Ona, ona to nesmí dělat. Takže tohle bude téma dnešního povídání s Jaroslavem Števcem a já jsem moc zvědal, protože dneska já budu za toho skromného. Já budu klás otázky, a Jaroslav Štefec bude odpovídat, protože on je ten věcně oprávněný. A já jsem teď jako občanské naštvaný a velmi rozdurděný a mám připravenou sadu nějakých provokací, kterými spolu s vámi projdeme v této relaci. Teď bych chtěl ještě, než začneme na tvrdo, udělat klasické formální kroky. Jednak bych přivítal a poděkoval za účast technickému spolupracovníkovi Slobodného vysíhača v Banské Bystrici panu Petru Spišiakovi a zároveň ho poprosím, jestli by byl tak laska, protože já už jsem starší člověk a nepamatuju si čísla a data a podobné věci, barvy, lidi, obličeje jména. Tak, aby za Borise a za mě teď odříkal Tý nutné floskule, to znamená týkající se komunikácie s našim studiem, možnosti klása otázek a tak ďalej. Pán Spišák, prosím. Dobrý večer. Číslo do štúdia Banská Bristica je 048-3810101 pre mimo slovenských poslucháčov plus 421. E-mail je studio.slobodnývysielaz.sk alebo ešte môžete napísať otázku cez našu stránku a to zelené tlačidlo otázka do štúdia. Děkuji moc pro posluchače a posluchačky. Dodám, že z pravidla v poslední půlhodině tohoto povídání se věnujeme právě vašim mailům nebo vašim telefonátům, takže můžete si nechat ty telefonáty na tu poslední půlhodinu. Do té doby předpokládám, že vás budeme zásobovat nějakou inspirací. A ještě jedna formální povinnost, která na mě čeká, je, já mě tady vždycky Boris prezentuje jako hudobného dramaturga této relácie. To je hodně přemrštěná funkce. Já prostě vybírám písničky, o kterých si myslím, že patří tematicky k tomu, o čem si povídáme. A zároveň prezentují vynikající z pravidla české. Měli jsme tady ale i ruské, polské a já nevím, jaké. Ale zejména české umělce kteří svými písněmi vlastně lemují a tak trošku i oddělují jako ty milníky jednotlivý půl hodiny našeho povídání. Takže dneska bych vám rád představil písničky od vynikajícího Brněnského z Brna do Bratislavě, možná blíž nebo z Brna do Prahy. A to nejenom fyzicky po silnici, ale možná i hudebně a kulturně, tak brněnského hudebníka Romana Dragouna. Je to klávesák, člen skupiny Progress 2, na kterou si možná mnozí naši vrstevníci, kterým je, nevím, 55+, dejme tomu, pamatují jako průkopnickou, českou kapelu srovnávanou s Pink Floyd, prostě skrze různé komponované podzady a a Roman Dragón byl dlouhou dobu a stále je znovu je po obnovení klíčovou postavou téhle skupiny. Vedle toho má spoustu dalších aktivit. Ale co je zajímavé, a to připomenu teď a potom na konci. Jeho tatínek byl z písku, byl to vynikající portrétista, špičkový, evropsky ceněný výtvarník a také básník. A Roman mě. Průběhu různých let zhulebňoval některé vybrané jeho básně. Když jsem s ním si o tom tuthle psal, tak jsem si vybavil báseň Kronikář a napsal jsem mu otázku: je to opravdu jenom náhoda, že mi to připadá tak aktuální? On to samozřejmě odpověděl, že to náhoda není, protože je tatinek myslel nad Česově a byl vzdělán vysorý a teda a teda. Takže prosím, teď si pustíme Romana Dragouna s písní Kronikáři. Se sazou v oku, a to ani ne za sto roků Sát bude našich věků sled, Nevěřil v Boha chudák dět, bolesti neznal cenu ani. A konec viděl v umírání, s myšlenkou neznal zacházet. Pokrokem do butem nahlásal Nad horou zbraní ryčně jásal Uměním drzost lemplů zval špet před rany ohýbál Pro šlechetnost znal výsměch pouze Lež sebevraždu východ z a do na strh ideál, Je tolik krás Že tisíc let Nestačí nabzahlet Je pevný řád A platí na pořád V přírodě v srdci I ve vesmí Že máme všeho jinou ešte väčší tisíc krát. Výsledný Na stolí pravdu, kde byl blud Prorvalo slunce s vazkem svetla. Pevnosti mračem země skvetla Žád svobody byl hulý skut Je tolik krás, že tisíc let Nestačí na celé A platí na pořád v přírodě v srdci ve vesmíru, že máme všeho hojnou míru a ještě větší tisíckrát, pronikář dopsal epizodu, jasnému zdroji svěho zrak. šťastné matky šťastných rodů. Vy víte jíž, co bude pak, jak příští na vás pěvodu. Vítězným bojem za svobodu orchestrem dějů božích sák. Je tolik krás, že tisíc let nestačí napřevlet. a platí na pořád. V zírodě v srdci, ve vesmíru, že máme všelho inú míru a ještie větší tisíc krát. Je to krás, že tisíc let, Jsme zase zpátky tady u vás. Slyšeli jsme Romana Dragouna a píseň na e, báseň, hudebněnou báseň jeho tatínka s názem kronikář. Já myslím, že pokud jste poslouchali poctivě ty, ta slova, tak jste se kladli asi podobnou otázku. Možná právě i ve vztahu k tomu tématu dnešnímu jako já, to jest. Opravdu se nám to jenom zdá, jakože to je něco podobného tomu, co zažíváme. Takže já půjdu rovnou, rovnou z Mosta do prosta. Jaroslav Štetvec, vojenský analitek, odborník, nad jiné povolaný, možná i proto vystrkovaný z mainstreamových médií, protože říká věci podle pravdy a nikoli tak, jak je někdo chce slyšet, tak my naopak chceme slyšet tak, jak to je o Takže, milý Jardo, prosím, zkus nás uvést teď do, do problému z hlediska <hle> technického legislativního. Jestliže nám tady armáda, nějaká složka armády, a teď je celkem nepodstatné asi, jestli je to ta či ona skupina 91. první nebo eh, kdo jí velí nebo co o tom říká pan Frechka. Eh, jestli nám tady zasahuje do kádrování civilního obyvatelstva, má k tomu nějakou zákonu nebo ústavní oporu respektive, a tuto otázku položil i Babiš v tom svém komentáři, je eh, podstatné, kdo takovému rozkazu nebo kdo tento rozkaz vůbec může nebo mohl vydat. Co o tom soudíš? No no to je poměrně, ta odpověď je velmi jednoduchá. Žádná armádní složka podobné pravomoci nemá. Takže teoreticky by tento problém vůbec neměl existovat. A já, víš, já na to odpovím poměrně lakonecky, ale já jsem, my už jsme o tom spolu několikrát mluvili a ty ten můj názor na to znáš, a uh, dokonce znáš ten můj návod pro pučisty a matéry, který jsem si dávno napsal. No, no, no, no. Uh, tady totiž došlo k jedné věci, kterou já jsem tehdy, když jsem to psal, bral trošičku s humorem a s nadhledem. A ona se nám začíná tady jako jasně projevovat. Zásadním problémem, se kterým se tady potýkáme, je ztráta... Kontroly, politické, civilní kontroly nad armádou. Ta ztráta nesouvisí ani tak s tím, že by jakoby armáda to sama vyhledávala nebo rezort brany. Souvisí to spíš s panujícím absolutním totálním rozkladem státní zprávy a neschopností státní zprávy držet se všech platných regulí, na jedné straně a na druhé straně neschopností politiků tu státní zprávu v tomto smyslu usměrňovat z pohledu jejich povinností, kter, mezi které patří v první řadě samozřejmě zajištění právě té civilní kontroly nad armádou, aby, ne, aby nedocházelo k podobným výstřelkům. Je to takový Dalo by se říct uzavřený kruh, takový gordický úzel, který bude potřeba rozetnout výhledově, protože v opačném případě se tady dočkáme věci, které se nám vůbec nebudou líbit. A tady totiž on ten problém už vznikl před mnohem delší dobou, protože, pokud já vím, tak už někdy v květnu 2024, se obrátili, ono totiž není úplně jedno, kdo to dělá, jo. Já ty informace samozřejmě unikly z ministerské složky, což je skupina kybernetických sil a informačních operací, která má za úkol samozřejmě sledovat případné aktivity nepřátelské České republice, které se samozřejmě ale týkají v první řadě vojenských záležitostí. To, co oni dělají, je vlastně, to už si řekl, suplování vlastně civilních zpravodajských služeb a Samotní ty kluci, když tehdy to začalo tady, když dostali ty první pokyny, aby se tím začali zabývat, tak oni sami měli strach, to je jejich vedení. Potřebovalo nějaké krytí a žádalo o povolení, jestli to skutečně, jestli to je vážně a jestli to opravdu mají dělat. A byli ujištěni, že to je v pořádku, že to je vlastně ve prospěch jaksi armády a oni věděli, že k tomu nejsou oprávnění. Přesto dostali tedy nařízení se tím zabývat a pokračovali v tom. Uh, údajně v rámci jakože, nějakého cvičení, ale jak se zdá to cvičení přerostlo v rutinu. A ta rutina se začala dotýkat nás všech. A já, já ti to řeknu takhle, já totiž absolutně nevím, jak to mám uchopit. Protože to je něco tak dalo by se říct nemyslitelného, jako svého času, když aniž to kdokoliv tušil, že předpokládám netušil to Stalin nebo respektive možná to tušil, netušil to údajně ani americký prezident, když Churchill připravoval tu svoji operaci nemyslitelné, která spočívala ve znovu vyzbrojení německé armády a jejímu zpětnému vržení proti sovětskému svazu v roce 1945. Je to něco, co jde těžce za jakoukoliv myslitelnou radici vlastně demokracie nebo právního státu, protože to je otevřená protizákonná činnost, kde bez jakéhokoliv zásahu ze strany politiků, ze strany, ze strany orgánů činných v trestním řízení Nějak to nevadí to. Ministrinní obrany, Náčelník generálního štábu se brání tím, že hází špínu na ministerstvo obrany a tvrdí, že, to je, že ten unik informace je problém ministerstva obrany, ne jeho. A vůbec neřeší, že vlastně porušuje zákon úplně stejně, jako když ta jeho parta vyvezla z falešně de facto protiprávně vydanými diplomatickými pasy, drony a možná i trhaviny na Ukrajinu před pár měsíci určitě znáš to, určitě znáš tady tenhle ten případ. A já se přiznám, že pro mě jako pro občana České republiky navíc znalého situaci v armádě a plně si vědomého toho, že to, tohle nemůže probíhat bez politické objednávky. To znamená, někdo zatím stojí, politická síla konkrétní. Protože ta armáda to nedělá pro sebe. Navíc tam mělo do toho vstoupit velmi razantně i vojenské spravodajství, pokud se něco takového objevilo, tak ti spravodajci to měli zarazit. Navíc měli, tady totiž je jasný řetězec, je tady propojení vojenského spravodajství a BISKY, Bezpečnostní informační služby. Je to dáno zákonem o spravodajských službách, kde je jasně definováno, že spravodajské služby v podstatě nesmějí dělat nic, co se týká civilních operací bez vědomí BISKY. A Tady tenhle ten útvar, ta skupina kybernetických sil a informačních operací, ona není součástí vlastně vojenského spravodajství, ale vlastně je to součást nějakého té průzkumné organizace armádní a ty už vůbec s tím nemají společného. A jestliže to dělali, tak to dělali na objednávku vojenského spravodajství, podle mého názoru. A tohle se nikdy neobjevilo, zatím tato linie. A to vojenské spravodajství to nemohlo od nich objednat, nemělo být teoreticky vůbec bez napojení a přímé objednávky BISKY. Takže to, co tady vidíme, je naprosto bezprecedentní zneužití armády ke, Ke špiclování lidí, sbírání informací a vytváření seznamů, které vznikají z mě naprosto neznámého důvodu. A co je na tomto úplně nejhorší? Spousta lidí se k tomu vyjadřuje pozitivně, zejména mladých. Protože já jsem sledoval ty diskuze, které kolem toho probíhaly před, pod různými eh, informacemi, které se u nás objevily v tisku. A spousta lidí říkala, vždyť je to v pořádku, ty e, ruský kolaboranti potřebují, aby se jim přistřili křídla. A vůbec nebrali do úvahy takovou tu starou známou pravdu, která vznikla někdy, teď si nespomenu přesně na jméno toho autora, ale vzniklo to po druhé světové válce. Když on řekl, on tam vyslovil takovou krásnou, to bylo téměř, téměř verše, když řekl, Když přišli pro komunisty, pro židy, neprotestoval jsem, nejsem žid. Když přišli pro komunisty, neprotestoval jsem, nejsem komunista. Když přišli pro sociální demokraty, neprotestoval jsem, nejsem sociální demokrat. Ale když přišli pro mě, už nebyl nikdo, kdo by protestoval. A my jsme bohužel přesně v tomhle stádiu, kdy... Ty protesty, které se proti tomu objevují, to je takové, jak když křičíš do pytle s peřím. A jako by to nikoho nezajímalo. Politiku to nezajímá. Samozřejmě zajímá, ale to, tu hlavní politickou scénu tam mlčí. To znamená ta 108 nebo 104 nebo co to tam dneska je, ta se tím nezabývá. Ta od toho dává vš kompletně ruce pryč. Jediný, kdo se vůči tomu ozývá, je opozice. Sám si mluvil o tom vystoupení Babiše. A samozřejmě je tady v první řadě to, co, s čím byle, vystoupil vlastně pan poslanec Růžička. A tohle, to je z mého pohledu jasná, jasný signál, že demokratický režim v České republice je zásadním způsobem narušen, a vlastně je v krizi. Demokracie v České republice je v krizi. A tohle jsme asi nikdo z nás nechtěli. Asi tolik k tomu úvodu. Jasně, já bych zůstal ještě... Pardon. Mlouvám se. Zůstal bych ještě na pozici takové té čistě technicistní. Ty jsi říkal větu, já bych jí zkusil parafrazovat, že ti vojáci se ptali, zda ten pokyn je vůbec míněn vážně. Zda ho opravdu mají e, naplňovat, vykonávat. A já se teď zeptám, e, máme v historii nějaké je, příklady, třeba americkou deklaraci nezávislosti, kde je výslovně psáno, že když se vláda chová proti zájmu svým občanům, tak občané mají nebo lidma, tehdy jsme se toho slova to ještě tak nebáli, jako dnes je zprofanované, tak lid má právo tu vládu potrestat nějakým způsobem, odvoláním, nahrazením, výměnou a tak dále a tak dále. Já se tedy ptám, jak je to, protože já jsem nevoják, jo? Aby, jsme, aby bylo jasno. Já neznám spoustu e, těch vnitřních vojenských pravidel, řádů a tak dále. E, jak je to teda u nás v armádě, jestliže m, se představím, že jsem nějaký důstojník specializovaný třeba na tu kybernetickou bezpečnost a obdržím takový oken, ať už od... Mě nadřízeného nějakého orgánu, nebo vojenského zpravodajství, nebo nevím ministrně ministrině obrany. E, a, a já usoudím z hlediska své kompetence odborné a také své občanské kompetence která by s ní s tou odbornou kompeticí neměla být pro boha v rozporu. soudím, že je to zločin a že to odporuje zákonu. Mám já vůbec podle našich zákonů právo chovat se nějak decentně? Zákony se samozřejmě vztahují i na vojáky, včetně vojáku z povolání. A ten voják má právo i podle interních armádních předpisů, Pokud je rozkaz velitele v rozporu se zákonem, tak má voják právo odmítnout jeho splnění. Není to, jak se prezentuje občas, a nebylo to ani za minulého režimu, že když voják dostal rozkaz, tak ho nejdřív splnila, pak teprve si mohl stěžovat. Uh, ne, ne. Rozkáz, který je prokazatelně v rozporu se zákonem. Například velitel nemůže nařídit konkrétněmu podřízenému, aby třeba zastřelil nějakého vojáka v míru, jenom kvůli tomu, že něco provede. Jo, takovéhle věci, a to je, to je z mého pohledu, je to na přesně stejné úrovni, jako to, co se tady veřejně děje teď. Jo. Čili voják má právo odmítnout rozkaz, který je naprosto zcela jednoznačně v rozporu se zákonem. Má dokonce povinnost ten, zákon, ten rozkaz odmítnout. Ale ono, víš, ono to je vždycky to je trošku jak ve Švejkovi. Ale já nevím, jestli si vzpomeneš na tu krásnou scénu, kde oni tam jedou na tu frontu, a teď balón se ptá švejka, ukazuje mu tam na ten rozstřílený e, vlak se znakem červeného kříže a říká, když přeci na vlaky s červeným křížem se střílet nesmí. A švejk mu říká, no, ono se na ně střílet nesmí, ale může. Hm. Jo? A je to jenom třeba v noci. <koh> v tomhle případě to je jednoznačně třeba otázka, jak to nazveš jenom. Jo, protože ono, dejme tomu, řeknou těm vojákům, hele, to s, není žádný zhromažďování, je to cvičení na reálných datech. Jo? A když řekneš cvičení na, na reálných datech a, bude, a řekneš, hele, připojujte se, vyhledávejte na Facebooku, vytvá, ty lidi prostě dělejte si seznamy, sledujte průběžně jejich aktivity, vstupujte do těch diskuzi, abyste byli vytrénovaní, jak takovéhle věci řešit, když tady budou nějaké skupiny, které budou působit proti zájmům České republiky, jo? A oni řeknou, hele, nám se tohle nelíbí. A oni řeknou, je to pouhé cvičení na reálných datech, ty to takhle nazveš. No tak prostě Najednou to není nic protizákonného z pohledu toho, kdo tohle vyslovil. Ale samozřejmě z pohledu té podstaty právní to protizákonné je. A oni na to právo nemají. A nemají na to právo už z toho prostého důvodu, jak už jsem říkal, že to je záležitost z pravodajských služeb. A i ty, ty činnosti z pravodajských služeb se řídí velmi striktními a velmi striktními e, vymezeními v zákonu i ty jejich kompetence, ať už je to e, vojenské spravodajství, ať už je to BISKA, ať už je to UZI. A tam tohle jde úplně za roh někam jinam. Je to zneužití konkrétní složky e, vojenské ministerstva obrany armády České republiky, Ke konkrétní činnosti, která nemá vůbec nic společného s jejím reálným zaměřením. A pokud ta jednotka byla zřízena za tímto účelem, aby tohle dělala, tak musí být neprodleně zlikvidována, zrušena. Protože v opačném případě je to v rozporu, je to úplně mimo, mimo vlastně něco, subjekt, který existuje úplně mimo právní systém České republiky aktuální. Takže takhle to je. Podívej, když vyslovuješ VOZP, vojenské tak já si nemůžu nevzpomenout na situaci z jara 22, kdy mě, to byla VOZP, která byla v jedné z tří truchlivých hlavních rolí v akci vypínání českých alternativních webů, no, no, no. kde jako tím finálním vypínačem byla sice soukromá firma provider CZNIC, ale mezi tím se šermovalo s tím, odkud dostali vlastně politický pokyny od vlády, ministerstva nebo ve finále teda VLZP, tedy Nikolibisky, Uh, jenže oni to všichni ve finále hodili na toho soukromího providera, který vlastně nemohl udělat nic jiného ve své soukromí situaci, než uposlechnout tyto státní uh, orgány uh, nebo státem, státem řízené a financované a tak dále a tak dále jako co se to v, tý, v tom vojenským zpravdejství děje. Je to samostatná aktivita, vzniká nám tady stát ve státě, má v tom nějakou roli plukovní kvotý, nebo jaká je na to tvoje, nebo tvoj pohled? Hele, ten pohled, tady je velmi úzká provázanost. Tady, a zase já se vracím k tomu svému návodu pro počisty a matéry. Tady se vytvořila skupina, Uh, vlastně lidí, kteří de facto úkolují armádu úplně mimo politickou kontrolu a zneužívají její orgány, orgány a uh, schopnosti pro jakési podivné politické nebo já nevím jaké cíle. A uh, problém je v tom, že si nejsem úplně jist zcela, že ty cíle mají česk, jenom české politické subjekty. To je ten obrovský problém, protože já opravdu si nejsem jist, jestli některé prvky, respektive my víme, že některé prvky armády České republiky jsou úkolovány ze struktur aliance. A vím samozřejmě, jsem si plně vědom toho, že Severoatlantická aliance v současné době v rámci Evropské unie je zneužívána právě pro tyto účely. To znamená orgány, vojenské orgány jednotlivých zemí jsou řízeny subjektivně, a to je velmi zajímavé, jsou řízeny z úrovně především britských spravodajských služeb. A britské spravodajské služby prostřednictvím svého výboru v rámci, pro spravodajskou činnost v rámci Severatlantické aliance úkolují <těk> a řídí jednotlivé vojenské spravodajské služby v jednotlivých zemích. Já tu strukturu znám, já jsem v ní působil, byl jsem členem velmi vysokého bordu ředitelů, národních ředitelů pro vyzbrojování Což byla ta instituce, kterou jsem vytvořil a řídil, a která byla zlikvidovaná bezprostředně od té, co se ukázalo, že je efektivní a dokáže výrazným způsobem omezit e, vynakládané prostředky na e, zajišťování zbraní a munice, například. Tak vím, jak tohle funguje. A já jsem si prakticky jist, že právě díky tomu, že tady jsou používané konkrétní nástroje a konkrétní postupy třeba na tom Slovensku, když jsem to analyzoval, tak ty procesy tam a používané nástroje byly velmi podobné tomu, co se používá tady v České republice. A já jsem, myslím, že když jsme šli do Německa, respektive do, do dalších zemí, do některých dalších zemí Severoatlantické aliance, našli bychom přesně to tež. A tady je ten zásadní problém, že Evropská unie zneužívá právě tyhle ty informace, tyhle ty prostředky vojenské, na které by vůbec teoreticky neměla dosáhnout. Protože Evropská unie je ryze civilní projekt, který aktuálně nemá vojenské pozadí, i když oni by rádi vytvořili tu tzv. Evropskou armádu což je z mého pohledu naprostý nesmysl. Jo? Protože to uspořádání Severoatlantické aliance, kdy každá země odpovídá za svoji vlastní obranu a případně za schopnost pomoct spojencům, což už dneska dávno neplatí, tak tohle přesně je ten moment, kdy politici Evropské unie podle mého názoru Ve spolupráci s Británií, která není členskou zemí Evropské unie, ale je členskou zemí NATO, zneužívají informace získávané prostřednictvím vojenských zpravodajství. Hele, tohle je myšlenka, která, která už mě napadla před delší dobou. Zatím nikdo nezazněla. Já se domnívám, že takhle veřejně se mi vyslovil dneska tady poprvé že zatím nikdo o tom nemluvil, ale já si to můžu dovolit vyslovit z jednoho prostého důvodu, protože znám struktury severatlantické aliance a vím, jak fungují. No dobrá, to jsou struktury. Pojďme, pojďme já se ještě budu otravně vracet k těm objektivizujícím třeba legislativním nebo smlouvním nebo těm základům té věci. Myslím, že jsem si docela dobře nastudoval zakládající smlouvu <hým> Severoatlantické aliance a neuvědomuji si, že by tam kdekoliv byl jakýkoliv záchytný bod pro aktivitu typu sledování občanů vnitřních zemí nebo členských zemí za účelem politického využití a tak dále a tak dále. Je, s, Tam jsou, tam jsou, dokonce bych řekl, že ta, ta, ta první jednoduchá smluva je, je dokonce velmi humanistická, velice logická. Začíná tím, že prostě se státy zavazují tím řešit jakékoliv konflikty je, mírovou cestou. Pak je tam nějaký článek 5 o tom, že se pomáhá ohroženým státům spolučlenským, tedy v alianci a tak dále. Všichni to známe, ale o politickém využití, možná jsem to čet blbě, ale o politickém využití či zneužití nebo jakkoliv armád v nějakých vnitropolitických nebo. Nebo vněpolitických, nebo geopolitických e, bojích, jsem e, se tam nic nedočet. Takže já se tě nutně musím zeptat, jestli náhodou to není celý ta aktivita proti e, té chartě, chartě e, na to e, zakládající to za prvé, a za druhé, e, jestli e, ta aktivita, o které ty mluvil, to znamená britský spravodajství služby, které jsou velmi aktivní a v ukrajinském problému zejména. Tak, a nejen samotně i v otázce Izraela a tak dále, ale to je mimo dnešní téma, tak, tak jestli náhodou nepřekračují rámec vůbec samost, samotného smyslu na to, si jeho záložení. Co, jsi, co se týče toho, co jsi říkal ty ohledně té Evropské armády, Já se vzpomínám, že už někdy kolem roku 2014 o tom začal mlít pan Sobotka, tehdejší premiér České republiky, že potřebujeme tu nutně tu evropskou armádu, protože se nutně potřebujeme vymezit vy, vy, vy vůči Spojeným státům, to tehdy bylo, pokud vím, prezidentem Trump pro změnu, že ano. <laughs> A ten, ten Sobotka byl znám tím, že tady jenom odříkával věci, které vyslechl někde v nějakém Bruselu nebo někde v Berlíně, kdekoliv v Štrasburku a, a by jako bylo, on byl cený v tom, že prostě jako na jeho statementech se dalo stavět poznání toho, kam jde Evropská unie ve svém e, řídícím centru. <kly> jako nic moc cenějšího si na tom asi nenašel, ale tohle určitě ano. Protože on byl věrný, jako je Petr Fiala věrný e, těm, těm e, věcem, který dostává tady nějak pokynem z toho centra. Tak to jako na druhou stranu jako, e, je dobré, aspoň víme, co si, co si přejí. Ale... Teď ta armáda samou sobě, jak si sám říkal, nedává smysl, protože tady máme nějaké spojené státy a to je hlavní je, protagonista celého NATO, je, který stál u jeho základů a, a, a jako bylo to, byla to tehdy nějaká Nějaká uh, geopolitická uh, aktivita, která uh, měla celý desítky let v podstatě víceméně formální, nebo třeba nátlakový, nebo nějaký silový, nebo to je jedno, ale charakter, který vlastně nebyl použit uh, pro nějakou jako, uh, zásadnější akci násilného typu. No ale teď se nám tady e, objevují ideje, kteří říkají, že teda Evropská armáda bude konečně to něco, kde se my teda konečně zrealizujeme a bude to to správné a zbavíme se opět toho šklivého Trumpa. Tak e, mně to připadá jako, že se nám historie malinko e, recykluje, co myslíš? No, hele, ono je to trošku posunuté do jiné úrovně. Z jednoho prostého důvodu. Samozřejmě, já znám se proatlantickou smlouvu velice podrobně také. Prostudoval jsem si jednotlivé články a sám jsem k tomu psal i zasvěcené komentáře. Ale... Ano, máš jednoznačně pravdu. Tady dochází k politizaci některých aktivit, které za normálních okolností patří úplně do jiného ranku, než je klasická politika. To, to znamená především takovéto sledování nálad. Já, když to vezmu do detailu, tak něco podobného Vlastně existovalo, dejme tomu, před rokem 89, ale tam vojenské tehdejší, ta složka státní bezpečnosti v armádě, ta byla zaměřená skutečně vyloženě do toho rezortu a starala se hlavně o utajované skutečnosti, sledovala dodavatelské řetězce, zjišťovala, zajišťovala, by původ toho, co jde do armády, byl opravdu vysledovatelný a tak dále. Což oni dneska vůbec neplní jo, vojenské zpravodajství. Tehdy, nebo tehdy, pardon, vlastně dneska je tendence, protože je potřeba si uvědomit jednu zásadní věc. Evropská unie nemá formálně žádné nástroje, kterými disponuje normální stát. To znamená, nemá vlastní zpravodajské služby. Jediné, co, tady, co by se dalo dneska označit za něco jako společná policejní práce, je vlastně ten Europol. Jo, kde uh, probíhají nějaké opravdu celkem účelně a funkčně uh, některé věci, které se týkají vyšetřování zločinu a podobně, i když taky už to není to, co to bývalo ještě před 15 lety. A vlastně oni se snaží si vytvořit ty nástroje mimo běžnou kontrolu mimo, uh, vlastně občanů, uh, tak, aby mohli fungovat Především Evropská komise, několik Evropský parlament, ale v první řadě Evropská komise, která se cítí být vládou Evropy, tak, aby mohla fungovat jako stát. A samozřejmě oni vědí, že potřebují informace. A to buď informace od soukromých subjektů, což je velmi, velmi ošidné. Vystot Slovensko třeba. A je to i v rozporu vlastně s Lisabonskou smlouvou de facto. Jo, nějaké zhromažďování informací o občanech Evropské unie, kromě běžných statistických údajů, které zase zhromažďují ty jednotlivé statistické úřady těch jednotlivých členských zemí NATO a poskytují je tomu centrálnímu úřadu. Ale nemají nic, co by se dalo považovat za armádu, za spravodajské služby, za zahraničně politický odbor nebo něco podobného. A někde v nějaké hlavě předpokládám, že to směřuje zase do Británie z jednou prostého důvodu. Ať se podíváš na kterékoliv zasedání Evropské unie z poslední doby, sedí tam Starmer, britský premiér, Co tam pro boha dělá? Vůbec nemá přece s Evropskou unii nic společného. Británie není členskou zemí. Slavnostně se odpoutali a stojí mimo. Ale Starmer je v současné době členem severoatlantické aliance, respektive Británie. pardon. A vtip je v jedné věci. Mluvil si o Trumpovi, a já jsem mluvil o tom, že to je dneska v jiné rovině v roce 2014 nepadla zásadní slova, která Trump vyslovil v roce 2025. On řekl, že nehodlá vyměnit a na tom, si, na tom stále trvá, přestože začíná se dostávat do stejného vleku toho takzvaného, já nevím jak tomu říct, on to není to deep state, není úplně přesný, to je taková parta uh, složená z těch uh, takzvaných starorepublikánů, uh, vlastně demokratů a těch jejich vzájemně provázaných uh, rodově, uh, ekonomicky, zájmově uh, skupin, které vlastně se ho snaží natlačit mimo uh, tu jeho linii, uh, kterou on vyhlásil, když byl volen prezidentem ale Trump stále trvá na jednom jediném. Ne, že Rusko není nepřítel, to bude pořád, protože je to konkurent. Ale řekl, já nikdy nevyměním Detroit za, man, za Manchester. To jsou zásadní slova, kdy on jasně řekl, já nehodlám kvůli vaší evropské válce si nechat zničit jadernými zbraněmi Ruska a Číny Spojené státy. A to je to klíčové. A proto je Starmer na všech sezeních, proto Británie je v čele všech aktivit, které souvisí s financováním Ukrajiny a proto je Starmer také na Ukrajině pečený, vařený. A Starmer jezdí na Ukrajinu z jednoho prostého důvodu. Zelenskému se příliš nedoporučuje v poslední době cestovat. Protože nastal čas ho nahradit. A Jak víme, všichni letadla, vrtulníky padají, auta havarují, takže je to taková zvláštní situace, ve které jsme se v současné době ocitli. A to jsme se ale dostali poměrně daleko od toho tématu, já se k němu vrátím. Evropa se osamostatňuje. A jak už jsem říkal, ona má něco, co by se dalo nazvat mocí zákonou, zákonodárnou. To je Evropská komise, která se chová jako vláda a je to Evropský parlament, kterému podsouvají neustále ke schvalování další a další směrnice, které je vyžadováno, aby byly vnášeny do zákonů jednotlivých zemí. Ale tímto hasne. Nemá moc výkonou. A právě určité skupiny v Evropské komisi nebo jí blízké se snaží nahradit tu výkonou moc tím, že ovládají prostřednictvím Severoatlantické aliance zatím s tichým souhlasem spojených států a především díky britským aktivitám konkrétní silové prvky armád a využívají respektive zneužívají je k politickým cílům. A jak Severoatlantické aliance, tak samozřejmě k politickým cílům lidí, kteří jsou v dané zemi u vlády, protože naprosto na rovinu to, co jsou dneska v rámci Evropské unie naprostá většina vlád, jsou absolutně konformní současnému vedení Evropské unie, ovšem už daleko méně jsou konformní vedení NATO, protože vedení NATO pořád ještě jsou spojené státy, které se na mnoho činností v té evropské části Severoatlantické aliance dívají zrostoucí nechutí a především uh, se snaží zachovat si vliv z důvodu možnosti prodávat do Evropy maximum zbraní. A nejen zbraní samozřejmě, ale i ropy, plynu a tak dále, především toho dovezeného z Ruska. Ale to už je zase trošku jiná pohádka a to bych už odbočil. Čili takhle to je je to snaha vytvořit si z armádních orgánů jednotlivých zemí a řízených prostřednictvím vedení na to, ve kterém stále větší slovo získává Velká Británie, silové složky nebo výkonné prvky, které, pardon, které Evropské unii a jejímu vedení chybí. A to je ten základní problém, který pokud si takhle nepojmenujeme, tak neporozumíme tomu, problém, tomu, to, tomu celému systému tak, jak funguje. Bez vádný. Uh, děkuju za tu pojemtu, protože mě uh, nahazuje poslední ústek na téma, který navážeme za chvíličku po písničce. <hý> a to je téma, já ti to řeknu rovnou a můžeš si to třeba i sformulovat. K čemu vlastně mohou sloužit a vrátíme se k nám na to domácí půdu ty informace, které získá ten příslušný vojenský útvar. Ale ještě, než se na to téma povavíme, tak si posítíme další píseň Romana Dragouna a to se jmenuje Pastýři, myslím taky docela symbolicky. Možno že najdou Sweet Eldorado Možná že To píseň Pastýlcihy od Romana Dragona Jsme zhruba v půlce dnešního dualogu a já tedy navazuju na to, co jsem povídal před tou písničkou. E, možná bych ještě teď asi správně měl požádat pána Spišiaka, aby pro případné posluchače zájemce o reakci telefonickou či mailovou zopakovat ty údaje pán Spišiak. Je to možné? Ano, je to možné. Telefon do štúdia je 048-381-0101 pre mimoslovenských slovenských posluchácov plus 421. E-mail studio zavina slobodnývysielač.sk a môžete napísať aj cez našu stránku slobodnývysielač.sk, zadané tlačítko na stránke Otázka do štúdia. A děkuju, těším se na všechny e, dotazy nebo připomínky nebo přípodotky a teď e, navazuju na to, co jsme si povídali před písničkou e, s, s Jaroslavem Števcem, e, jako vždycky v nějakých takových jako kataklizmatických a, a nepovědomích, Méně pochopitelných, ono se často ukáže, že to vysvětlení je velice triviální, ale to nevpředbíhajme. V e, špatně pochopitelných situacích na první pohled se vyplatí použít e, takovou tu latinskou otázku: kuji bonot, kuji prodest. Pro koho je to dobré, komu to slouží. A já teda se dívám na to, že nám tady nějaká vojenská složka monitoruje civilní aktivity občanů nebo stran, nebo nějakých skupin sociálních, já neviním, na, na rozmanitých technologiích, sociální sítě atd. atd. A sám pan Štefec před chvílí povídal, že to je v rozporu se zákonem, že armáda, ani žádná její služka nemá tuto pravomoc, že tuto pravomoc může mít maximálně tak bliská bezpečnostní informační služba. Pokud z toho vidíme, tak já, Jardo, prosím, já ti pokládám velice triviální otázku, na kterou určitě bude strašně těžký, těžké odpovědět. I vzhledem, vzhledem k tomu, co spovídal tady o těch mezinárodních kontextech, ať už je Evropské unie nebo na to nebo Spojených států, zájmu Velké Británie a teda. Prosím tě, k čemu? Když jsme si řekli, že ti vojáci mohli odmítnout ten rozkaz, který je nezákonný, naplnit, vyplnit, oni ho neodmítli, dobrá, jako, jako zachovali se nějak, ale nad těmi se netrapme, to nemá smysl. Někdo jim ten rozkaz vydal a s nějakým záměrem. A já se teď tě tážu s jakým asi tak záměrem, k čemu to vůbec může sloužit Takové, takovýhle sběr informací. Jako to jako připomíná jako velice, velice silně nějaké situace, která známe z minulosti, kdy se sbírali na určité, já teď řeknu jednu takovou historku, abych to odlehčil. Když, na, když jsem nastoupila na fakultu, na Univerzity Karlovy, tak, tak hned první ročníku tam byla taková pokroková učitelka která dělala v klubu Viola takový básnický večer z textů nějakých studentů a já jsem jí tam dal tak nějaký text. Nebyl jsem se přítomen na prezentaci, je, asi jsem byl na pivu, nebo já nevím, to je celkem nepodstatný, ale, je, ale vzbudilo to docela velký rozruch, protože to byla nějaká básnička směřená proti tehdejší československé lidové armádě. A tomu tupému drilu, který se v ní odehrával časté. A já jsem se až vlastně po roce dověděl, že mě armáda tehdejší, že žádala vedení fakulty, aby mě exemplárně vyrazili, kvůli tý básničtě. A tehdejší vedení fakulty mě se postavilo velmi statečně na vzdory tomu, že to byl 85. rok, tak znamená bylo to plné komunistu, pochopitelně, tak se postavili za mě a řekli, to si s ním vyřečte sami, dostanete ho za půl roku do, do spáru na vojenský katedře, tak si s ním dělejte, co chcete, ale tady má své výkony nebo své výsledky a my nebudeme přištět nějakou, nějakou vojenskou problematiku. Tak jako už tehdy ta armáda měla nějakou tendenci zasahovat do věcí, které jim absolutně. No a mě to teda musím říct, navzdory tomu, že ta historka je banální a směšná přes ta, tak dneska ta, ta, ta velmi nebanální a velice komplikovaná situace je, trošku připomněla. Tak znovu zpátky komu to může sloužit, kdo si to mohl objednat, Je, k čemu to ve výsledku může, může posloužit, Jardo? No, <laughs> já poslouchám, hele, já taky budu trošičku kontrovat druhou příhodou, kdy si, a teď si přesně nespomenu to jméno, ale bylo to někde u Putiny, když ten Vešvejkovi, ten, ten strážmistr tam zasedl a psal, poté co tedy vyslal Pepka vyskoče, aby mu záněl informace. nebyl ne to stražmistr Vanderka? Jo, přesně. Ah. Taky zho znal, že jo. No, jejda. <laughs> <laughs> tak zasedl a psal, vypisoval formulář o náladách obyvatelstva. Jo, tak. Samozřejmě, tohle byla práce, kterou dělala policie. Ono něco podobného bylo i ve vojenské oblasti, protože samozřejmě tehdy se vedly i záznamy o náladách vojáků. Celkem logicky, protože ono začít válku a neznat náladu obyvatel není tak jednoduché. Ono Teď, když čteš ty výsledky průzkumu, a dozvíš se, že ti tam napíšou, že vlastně uh, 30% nebo 32% uh, občanů České republiky by bylo ochotno bránit Českou republiku a když se na to podrobně podíváš, tak zjistíš, že rozhodně ano, jenom 16% a uh, nejsou si jisti, ale spíše ano, ten zbytek, hmm. jo, Takže ono to je trošičku podávané jinak. A ono, hele, tohle, já, takhle, jak to říkám, osobně se domnívám, že ten pokyn, tady tyhle věci dělat a zhromažďovat ty informace, šel prostřednictvím, pokud to skutečně bylo, tak jak znám tu strukturu, v žádném případě to nemohlo být Pokud to byla osobní aktivita nějakého člověka, některého z velitelů, tak už by tam neměl být a mělo, by, mělo být veřejně oznámeno, že byl vykopnut z armády. Protože to je naprosto v rozporu se zákonem. Pokud by to. Možné to je samozřejmě, já to nevylučuju, ale osobně se domnívám, že to není pravda. Že tohle to není ten důvod. Druhá linie je ta, že. Samozřejmě oni to dělají na základě požadavku vojenského spravodajství. <těk> to vojenské spravodajství má, já už jsem o tom mluvil, má spoustu různých rolí, ale pokud přistoupí k něčemu podobnému, musí tam být jednoznačně i linie odbisky, respektive ona musí požádat bisku o souhlas v tomhle případě. A pokud biskul souhlas nepožádá, tak to nemůže udělat, nemůže to dělat, nemůže tohle provozovat. Chápu to, že armáda má některé specifické nástroje a má samozřejmě lidi, kteří jsou k nějakému účelu tady školení a cvičení. A že je možné je využít ke konkrétní věci. Je to velké lákadlo, jak pro vojáky, aby se dozvěděli něco o, o tom, jak se lidé třeba dívají na armádu. A to, že k tomu zneužijí tady tuhle tu instituci, je zase v rozporu se zákonem. A já se domnívám se, že ani tohle není ten důvod, proč se to dělá. Tohle si objednal někdo, kdo je hodně vysoko. A Nemyslím si, že by to byla ministrině obrany, protože její intelektuální potenciál na tohle nestačí, protože ona by si absolutně nevěděla s těmi informacemi rady. Pokud to někdo řeší tímhle způsobem, musí to být někdo, komu jde velmi zásadně, má přístup k armádě, má přístup k tomu, aby ji ukoloval, a má velmi zásadní zájem na tom, aby měl k dispozici informace o náladách lidí před nadcházejícími volbami, což se mi logicky spojuje v tomto případě. A zase tohle klidně může mít dvě větve. Ta první větev je nějaká Já nebudu říkat pr agentura té na to musí být určitá skupina lidí, kteří jsou vysoce zainteresovaní na tom, aby zůstal zachován současný režim v České republice a to včetně jeho, jeho politické reprezentace byť v mírně pozměněné podobě, ale přeci jen, aby byla zachována kontinuita podpory Ukrajiny, vyhazování neskutečných peněz za, za zbraně, jítí na ruku Německu v mnoha věcech, které vůbec nesouvisí s, nějaká, s nějakými zájmy České republiky, vysoké ceny energii a podobně. Takže Tohle může být objednatel, může to být klidně soukromá skupina, která má prostřednictvím politického vedení státu vliv na armádu. To, to bych viděl jako cílový subjekt v tomhle případě, nebo subjekt, na který, který by mohl využívat tyto informace. A samozřejmě tady i druhá větev, o které už jsem mluvil, Jsou to informace, které potřebují konkrétní skupiny v právě třeba ve, v Evropské unii, ve vedení Evropské unie, v Evropské komisi, ze které z níž vyšlo jednoznačné prohlášení, o to, to víme, že volby v Rumunsku musí dopadnout tak, jak oni řeknou. A k tomu je dobré vědět konkrétní informace, znát nálady lidí a být si vědom toho, co lidi udělají, třeba v České republice. A to je to, je to co já tady vidím. Jo? To znamená tyhle informace, které vlastně ta armáda při zneužívání, ona vlastně jde úplně mimo právní řád České republiky, tyhle skupiny, kteři, které to dělali, dělají a dělali tak ta jejich činnost je úplně mimo právní řád České republiky. Je dost možné, že informace, které takto získali, už delší dobu získávají a získali, jsou v současné době k dispozici nějaké PR-ově agentůře. Nebudu říkat politikům, protože nedovedu si představit v České republice politika, který by byl schopen intelektuálně pojmout tyhle informace a pracovat s nimi. To znamená, má je k dispozici nějaká natlaková logistická skupina, která je schopná s nimi pracovat a vést například, ne vést kampaň, ale zajišťovat vhodné výsledky voleb s využitím všech dostupných svinárem, že to takhle řeknu, včetně konkrétních, včetně toho, že budou konkrétní lidi o že budou vedeny konkrétní kampaně proti skupinám konkrétních lidí, kteří vytvářejí bubliny na Facebooku a podobně. A že to bude zneužíváno uh, ke, prostě k tomu, aby se těm lidem, kteří jsou věrní stávajícímu režimu, natlouklo do palice, že prostě musí tím volbám za každou cenu, aby se postrašili další lidi uh, ruským nebezpečím, aby se další lidi postrašili prostě tím, že tady za každým rohem číhá Putinův, uh, Putinův zvěd a aby teda volili tu správnou stranu. Já samozřejmě nejsem specialista na PR, ale takhle nějak to vidím v rámci, jako objednatele v rámci České republiky. Ale pak tady ještě právě ta úroveň, o které jsem mluvil, to jsou ti objednavatelé mimo Českou republiku. Přesně ty skupiny, které říkají, volby v Rumunsku nemůžou dopadnout jinak, než jak chceme my. A oni budou na podzim, budou říkat, protože už přišli o. Nikdy ne, ne, nezískali Maďarsko a přišli o Slovensko. Do jisté míry, neříkám, že stoprocentně, protože FICO je také umělec možného a politika je umění možného. Takže v rámci toho oni potřebují informace, potřebují informace, jak tady vypadá situace v České republice, potřebují informace, o <laughs> uvědomění obyvatelstva, takový ten formulář policejní švejkov Haškovské a potřebuji samozřejmě vědět nebo uh, vlastně vytvořit určité konkrétní strategie, jak se tomu postavit a jak zajistit, aby výsledky voleb byly takové, jaké potřebují. Já nevím přesně, jaké jsou výsledky voleb, jaké potřebují, ale každopádně tyhle informace jsou velmi významné které oni to, zamaždovali. To tak jako tak v každém případě, ale ty vlastně přenášíš teď tou odpovědí jakoby trošku tu dominantní váhu mimo naše hranice jako do, do dejme tomu toho evropského nebo jiného nadárního společenství, protože tam je ten zájem, je logický, je legitimní, protože my přece nesmíme zlobit, my potřebujeme mít toho, toho konformního premiéra, který jim tam bude lízat paty, tak jako do posud. A nebude zlobit jako nějaký Klaus nebo někdo takový, bude prostě, bude prostě jak říkáš, kontinuálním pokračováním toho, co, co tady budeme, budujeme do posud. Budujeme, kdo ví, co to je za slovo. A e, já nevím, má ještě vůbec smysl v této situaci mluvit o nějaké národní politice, o nějakém národním zájmu, o nějaké vnitřní politice. Máme tady řadu který se ohání nějakým vlastenectvím a národovectvím a, a spoustou podobných pojmů, který na mnoho lidí působí e, efektivně mnoho lidí to odrazuje zejména ty mladší, protože už jsou identifikováni s tím, řekněme, mezinárodním prostředím nebo, nebo technologiemi a podobně. Takže jim vlastně, a navíc jim vlastně nic nechybí. Takže jako, jim vlastně možná ani nevadí, že o nich budou shromažďovány nějaké údaje. Já řeknu opět jako čistě osobní postřeh Jakmile na mě vyskočí někde z telefonu nebo z hm, hm, počítače, Abych, abych souhal s nějakými cookies, tak to okamžitě vyklíčkávám, jo, jdu z toho pryč, že já nikomu nebudu dávat svoje osobní údaje jen tak proto, abych řekl mu a kdo ví s čím ještě. Ale ono, je to velmi nebezpečný, je toho čím dál víc, když si otevřeš telefon a najdeš cokoliv, co chceš, tak zjistíš, že vlastně 99% už jsou pod nějakými cookies a teď my nikdo nevíme, co to je cookies, no tak jako ty, ty tvůrci to samozřejmě vědí, ale my nevíme, je, do jak hlubokého je, bezvědomí do nás dokážou vlézt a k tomu teda nějaká AI a tak dále, a tak dále, tak dále. Tak dá. Takže my jsme teď trošku v situaci, že jsme, je, nejsme, nejsme, tak to řekl, nejsme vlastníky vlastní budoucnosti. Je, co ty na to? No, bohužel je to pravda, ono to má svoji logiku, protože my jsme, jako Česká republika, možná spousta lidí se mnou nebude souhlasit, ale my jsme de facto přišli o národní identitu jako takovou. Nemáme vlastní zahraniční politiku, nemáme v podstatě vlastní ekonomiku, nemáme armádu, což Spousta lidí je ochotná se se mnou o tom hádat, ale já přesně vím, o čem mluvím, protože těch zhruba 4,5 tisíce, maximálně 5 tisíc bojovníků, schopných bojovat opravdu někde ze samopalem v ruce, řídit obrněná vozidla, pilotovat letadla a zajišťovat jejich údržbu a zdravotníci a kuchaři, tohle všechno dohromady s kuchyněmi za 66 milionů a zpětkrát předraženými kulomety, tohle všechno dohromady není armáda. To je skupina víceméně ozbrojených lidí, nesecvičených a nepřipravených uh, vlastně k obraně čehokoliv a už vůbec ne České republiky. Přestože jim to ukládá zákon a vedených samozřejmě náčelníkem generálního štábu, který prohlásil, že se těší, až dostane politické zadání. Ale on má zadání, které je vyšší než politické, on má zadání zákona. Připravovat armádu na obranu České republiky, což nedělá. Naopak místo toho chodí 10 lidí do, do sněmovny v maskáčích, Já mám pocit, že si tam dělal rekognoskaci terénu, až tam jednou vtrhnou ve stylu námořníka železniáka určitě vše, o čem mluvím, <laughs> a půjdou zastavit národní zhromáždění, neboť námořníci jsou unavení. Tak uh, tohle to prostě je svým způsobem te -te šílený trošku. Nepřipadá ti to tak? Hmm. Já Já, já s tím, abych ti pravdu řekl, já si s tím tak nevím, nevím si s tím, já už jsem to říkal na začátku, nevím si s tím moc rady, protože, hele, my jsme zvykleji žít ve státě, který je řízen nějakými zákony, platí tady určitá pravidla, která jsou daná, měla by být vlastně podporovaná tím, tím vlastně tím pilířem, právního, právním pilířem toho státu, a ono se tak neděje a největší legrace na tom je, že je porušuje samotný stát. Jo, a nikdo se nad tím nepozastavuje. Tohle je uh, klasický atribut banánové republiky. A jak už jsem říkal, my jsme pouhým flekem na mapě dneska. Nejsme svébytní a to, co my vytváříme, to máme pouze zdánlivé a využívá to někdo jiný. Ať už je to naše armáda, která má být připravená na to, že se zapojí do jakési grande, armé grande a vytáhné nárusa. A tady nic nezůstane v podstatě. Nebo ať je to právě i tak, takovéhle ty menší složky armády ještě v době míru zneužívané ke sběru informací o občanech. Což, jak už za, tady padlo, v podstatě za Rakouska, Uherska tamhle dělal nějaký četnický e, strážmistr někde v nějaké vesnici běžně. Tak tady my na to máme specializované oddělení s vysoce kvalifikovanými a vyškolenými lidmi, kteří jsou na tom tak dobře, že si dokonce uvědomují, že dělají vlastně činnost, která je v rozporu se zákonem. A zeptají se nadřízených, jestli opravdu to není to, co dělají v rozporu se zákonem, jestli to mají chápat jako úkol. Ono takhle to vyslobilo, no, to, to práskačství, já jako nebudu používat anglický výraz, v té armádě se nenosí vůbec, jo, má to jakousi logiku toho, té nadřízenosti, podřízenosti a podobně. Ale v tomhle případě existuje tam samozřejmě právní, oni postupovali správně, ti vojáci, když se zeptali. Ale problém je v tom, že tady měla zasáhnout vyšší složka, která to měla hnát výš, na, až do toho politického vedení a měla chtít požehnání od něj. A Pokud k tomuhle došlo a to požehnání z toho nejvyššího vedení přišlo, tak je to absolutně celý špatně. A vlastně celý, celý špatně je vývoj od roku 1989 v tomhle smyslu. Dostali jsme se někam, kam jsme nechtěli. V žádném případě. No v tomhle smyslu zcela to určitě ne. E, já, mně to nahazuje hnedka Já otázku, kterou ti položím po písničce, než dáme slovo našim posluchačům, případně mailovým respondentům, ale teď bychom si mohli pustit docela, myslím, tematicky vhodnou píseň Slepá důvěra, kterou natočil Roman Dragon s Milanem Princem, takže Slepá důvěra. Přátelé, slyšeli jsme písničku Slepá důvěra. Já myslím, že kdo poslouchal text, tak asi chápe velmi dobře, proč jsme ji zařadili právě do tohoto podkladu. Děkuji všem, co s námi vydrželi do posud a odstartovávám za za tu poslední půhodinku povídání vašich mailů, vašich dotazů, vašich komentářů a tak dále. Ale mám na Jaroslave Štefce ještě jednu otázku, kterou jsme vlastně už trošku nakousli a nějak jsme ji nedovysvětlili. My máme tady v České republice osobu, která se jmenuje Plukovník Otakar Foltín, která je formálně začáněná do vojenských struktur prezidentské kanceláře a propůjčena rovněž asi formálně, nebo neformálně, nevím, do Strakové akademie, do, do úfadu vlády České republiky do funkce Eh, jaksi vedoucího strategické komunikace. Nikdo nám ještě moc nevysvětlil, co to je strategická komunikace. Mimochodem, jednou se o to pokusila paní ex-ministrině Lankšádlová, která, když se jí, když se jí Promiň. ptali... Promiň. o čem chci mluvit. Přesně. Ptali se jí, co to je strategická komunikace a paní Lankšádlová dříve před ministerskou funkcí byla e, provozovatelkou penzionu, tak odpověděla velice nehledaným způsobem. To je jako když se strategi komunikuje strategicky. Tak to jsme se všichni vyvěděli přesně oč, oč jde. No nicméně Fortin není e, a Fortin je úplně jiná kategorie a zcela určitě je to vyšší je vyšší level, to, to nepochybně ono, učí paní ex-ministry, být vyšší level zase není takové umění, ale myslím že že strategické komunikace, tak to myslím, nechci vůbec si hanovit. Ale objevily se i v souvislosti s tou kauzou mne, toho sledování civilního obyvatelstva vojenskými jednotkami nebo jedmi, útvary, nebo, nebo já nevím, jak to nazvat, nejsem boják, už jsem to avizoval, je, objevily se uh, uvahy o tom, do jaké míry v tom ráje roli polkovní kvotýn, který od pana generála Pavla, dnes prezidenta České republiky, byl tedy dirigován na tu e, strakovku, aby tam pomohl s tou strategickou komunikací. A e, ještě jsme se nedověděli od žádných, já nevím, jestli to někdo podle 106 ještě zákona o těch na ty veřejné informace nepodal. A ještě jsme se nedověděli vlastně, jestli ten pan pokovník má nebo nemá v téhletý kauze e, zatřený prsty nebo nemá. Co o tom myslíš ty, Jardo? Jak to ty vidíš z hlediska člověka, který vidí do střev problémy? Já vím, ne, nemyslím si o tom, ale vím, že ta Foltinova parta, ten jeho úřad, v podstatě dělá to samé. Sbírá informace a na jejich základě, samozřejmě Uh, jestliže sbíráš informace konkrétní z konkrétních skupin, tak musíš si vytvářet ty přehledy o těch skupinách a samozřejmě ty skupiny určitým způsobem uh, sledovat, testovat jejich názory a na jejich základě potom teoreticky by si měl poskytovat podklady pro strategickou komunikaci. A co je strategická komunikace, to je velice jednoduché. Říkat věci tak, aby jim rozuměli normální lidé. Jo? A ovšem ty věci musí být nasazeny do kontextu. Jestliže premiér dneska řekne, že pokud dostane znova Se, pokud se znova stane premiérem, pokud bude znova řídit stát, tak za čtyři roky tady budeme mít platy jak v Německu, tak ti to automaticky evokuje otázku, jaká strašná katastrofa se v Německu stane. Jo. A tady tohle samozřejmě je... Není strategická komunikace. Strategická komunikace by byla, kdyby pan premiér vystoupil, prohlásil, že se cítí být blbcem, že to chápe, ale že se to snažil nějak doklepat. Prostě ty čtyři roky a že se omlouvá za to, co se za jeho vlády tady dělo. A On se prohlásí Supermanem, takže to není strategická komunikace. Tady hele, já vím, protože znám jednoho insajdra a mluvil jsem s ním o tom, co tam dělají. Oni skutečně, tam jsou party mladých dívčin především a mladých mužů, kteří sedí i mrvére u počítačů, sledují konkrétní... Debat, debaty, které se kde vedou, získávají informace z nez standardních zdrojů. Já nevím, jaké oprávnění k jejich využívání má úřad. Pana Fultína to říkám na rovinu. A vlastně ono je obrovskou záhadou i to samotné fungování. Protože to jeho začlenění je velmi nejasné. Já jsem na to téma četl už několik článků. A, vlastně, a to je přesně to, co jsem říkal. Tady se vytvářejí mimo státní struktury, které nejsou soukromé, které nejsou soukromé ale vlastně se tak na venek chovají a za státní peníze tady provádějí věci, které jsou v rozporu se zájmy České republiky a jejich obyvatel. Přesně tohle dělá Foltín a jeho parta. A přesně tohle je i to, co dělá ta skupina lidí na, tom, na té obraně. Oni dělají věci, které jsou v rozporu se zákonem a jsou samozřejmě i v rozporu se, z, se zájmy lidí, se zájmy obyvatelstva České republiky. A, a, a o to drsnější je to, co dělá pan Fultín v tom smyslu, že on je na daleko vyšší úrovni v tom, že jeho lidé až na výjimky nepochybují nad, o tom, co dělají, zejména ti mladí. Já to vím, tohle mám pozitivní informaci, která, není, uh, která je skutečně od insidera. A ti lidé samozřejmě ty, s těmi informacemi zacházejí tak, jak se jim řekne, a vůbec neuvažuji nad tím, jestli to je zákonné nebo ne. A jak říkám, celá tahleta parta vlastně stojí na vodě. Je formálně zřízená. Fultín je nějakým způsobem v jejím čele. Je někde vypůjčen od sokolí náčelníka, teda prezidenta republiky. Nikdo neví, na jakém základě. Jeho hlavním nějakým komunikátorem je, je jistý poradce Kolář. Tohle to jsou věci, které vlastně ukazují na privatizaci státu, určitou skupinou lidí, která využívá naše prostředky, prostředky daněových poplatníků, k tomu aby si s tím státem vlastně dělala, co chce ať už v jejich vlastní prospěch, v prospěch jejich donátorů a lidí, kteří je pasou v úvozovkách, a ve prospěch těch zahraničních sil, které je nějakým způsobem vedou, s nimiž komunikují, což jednoznačně komunikují, a, ale je to, co dělají, je v naprostém rozporu se zájmy nás obyčejných lidí, který tady žijeme svoje životy. Chceme mít svůj klid, chceme si v pohodě dožít ty svoje životy, vychovat děti, vnuky, chodit si na ryby, zajít si na pivo. Místo toho nám, toho nám tady se zdražuje elektrika, kafe, teda máslo je za 70 korun a vlastně Uh, chystá se na nás zdanění cukru, což je naprosto šílený daň z cukru. To už je skoro jako daň z vody. My jsme byli cukrovarnická velmoc a dneska nám zdaní cukr. Z jakého titulu? Uh, Aniž to víme, tak se v různých potravinách nárazuje cukr už dneska cukrínem. Údajně proto, aby se předešlo šoku cenovému poté, až se zdraží cukr. Tak jsem si říkal, pane Bože, co je tohle? A to nevíme jako lidi, ale víme, že jsme svině, řekl to pan Fultín. Zejména, my, co nesouhlasíme s tím, co se tady děje v tomhle smyslu. A pan Fultín tedy komunikuje strategicky viditelně. Faktem je to, že on je úplně zmizel z veřejného prostoru. Jednu dobu byl Imrvére prostě někde. Mluvil na různých uh, setkáních, konferencích, najednou zmizel, byl stažen. Nevím, slyšel jsem ho někdy v poslední době někde? Nerozložené, ne, ale slyšel jsem jeho jméno v souvislosti právě s tou babišem zveřejným, nebo tím jeho poslancem zveřejnou kauzou, že by to tam mohlo mít nějaké konotace, protože jsem ho vnesl vlastně do kontextu. A já s tím souhlasím, já jsem to teď jenom potvrdil, protože vím, že ty konotace má, to má, on dělá v podstatě to též, ale nemá ty možnosti, které mají vojáci třeba. A tady může existovat dokonce i velmi úzká spolupráce v tomhle smyslu. No, jasně. Tam jsem směřoval. Já bych tohoto teď chvíličku uh, pozastavil, zeptám se pána spíši, jaké jestli máme nějaké maily nebo telefonáty, nebo jak jsme na tom. Maily nemáme a telefon můžeme zapnout. Zapnitě. Telefón je zapnutý, môžete volať poslucháči na 048 381 01 mimo slovenských plus 421. OK, takže nám nikto nevolá. Tak ja ten čas využijem na ďalšiu otázku, ešte navazujúci vlastne na tu vtchozí. Dobrá, tak, tak sme shodneme na tom, že tady sú nejaké vojenské nebo paravojenské, nebo já nevím, pseudovojenské, nebo mocenskovojenské síly, které zjišťují na civilní obyvatele nějaké informace o jejich názorovém nebo jiném orientování. No a teď si pojďme říct to podstatné. Takové věci většinou by měly asi mít nějaké soudní vyústění, že ano, měly by mít nějaké zákonné vyústění, měly by mít nějakou sankci. Tak podle čeho budeme tedy sankcionovat? Je to ten slavný přívěsek 308 a u zákona Lex Ukraina 7 o, o zájmech nebo o, o práci pro zájmy cizí mocnosti, nebo, nebo podle čeho vlastně jak budeme trestat lidi, který si myslí něco jiného, než je třeba? No hele, oni tady jsou konkrétní paragrafy trestního zákonníku, které hovoří o, o v podstatě o čin, t, samozřejmě tady máme tady to, co si říkal ten přílepek, ale kde, kde hovoří o činnosti proti zájmům České republiky. Je to ten bývalý zákon o zločinech proti míru, samozřejmě tam integrovaný. Je to vlastně nějaká příprava vlastně nějakého teroristického činu a tak dále, protože hele, ať chceš nebo nechceš, tohle to svým způsobem totiž zbuzuje podezření, že se někdo chystá relativně radikálním zákrokům proti lidem, o níž se tyhle informace zromažďují. A nemusí to být jenom vypínání serverů a pošty, jejich vlastně vyčlenování z internetové komunikace, ale můžou to být i konkrétní věci zneužívání určitých skupin, třeba i zločineckých na území České republiky, protože tady víme o některých skupinách, které znepříjemňují život konkrétním lidem, vlastně poškozuje jejich majetek a tak dále, víceméně programově a děje se to vlastně jakoby formálně bez zájmu české policie a orgánů činných trestním včí, v trestním řízení a není na to žádný postih. Hele, já s tím mám osobní zkušenost, protože já, když jsem začal sahat na některé lumpárny v rezortu obrany v roce 2010, skončilo to pistolí v autě vysokého úředníka ministerstva obrany, jo? to mi tam podstrčila policie. Podle toho, co mi soukromně řekl vyšetřovatel z dneska už to můžu klidně říct, že onem vše v důchodu z gipsu, což je generální inspekce ozbrojených sborů. Tak ten mi řekl, že se dopracovali do vojenského spravodajství a dál už se nedostali, protože nesmějí. Takže už tehdy to vojenské spravodajství fungovalo a víme to i z kauzy premiéra Nečase, dnes už šťastně po druhé rozvedeného, jestli se nepletu, ano, ano. kdy to vojenské spravodajství te už tehdy fungovalo jako polosoukromá e, detektivní kancelář. Vlastně. A sledovalo lidi a diskreditovalo je, na, na základě konkrétních zájmů, které podle mě nebyly politické. Byly to zájmy konkrétních skupin, které, kterým šlo o peníze, šlo jim o to, aby nebyly prozrazeny konkrétní aktivity, do kterých já jsem sál, o kterých jsem věděl a moji lidé, kteří, které jsem tam tehdy měl a snažili se mě samozřejmě zlikvidovat. Naštěstí tehdy jenom, naštěstí tehdy jenom právně, a bohužel to, bohu dík, to připravili tak blbě, že z toho v momentě, kdy vlastně zjistili policisté, že já mám vlastní, že mám zbroják a vlastní zbraň, tak v podstatě s tím nemohli nic dělat. A byl to jenom přestupek. I kdyby to chtěli nějakým způsobem deklarovat, oni mě chtěli zavřít regulérně. Měli připraveni mě vzít do vazby, to mi řekli otevřeně. Takže... No, tohle... přesně, přesně tím směrem uvažuju. E, jestliže jsme v nějakém podivuhodném státě, kde nějaká e, v podstatě letí proměnu, nebo ať mi proměne bezvýznamná učitelka řekne nějakou ptákovinu na, na Margo e, situace na Ukrajině, tak je souzená je k, k hrdelní zolčinkyně. Vedle toho, jak jsem se dnes dočetl, pan Brábel, který varoval před českým jaderným útokem na Rusko, což je opravdu velmi zajímavá myšlenka, nicméně ústavní soud vyjádřil názor, že to byl jeho, jeho čistě soukromý postoj, že to nemělo informační hodnotu, že to byl jenom jako výraz jeho nějakého, názoru, takže to ne, se to nevydávalo za informaci a tím pádem dali Pouvoir tomu tomu soudu prvního stupně vydat to osvobozující stanovisko, který byla dostal včera, pokud vím, tak, tak jsme ve státě, který nemá naprosto sjednocenou absolutně právní nějakou relevanci nebo, nebo návaznost. Soudy rozhodují protichůdně a nemůžeme si být vůbec ničím jistí. Proto se kolem toho stále točí, Myslím, že se tady dělají seznamy nějakých lidí, skupin, nevím čeho, aktivit, tak to samozřejmě má v závorce slovo sankce. A toho já se bojím. No, ono, víš co, já jsem osobně, na to vím, jsem ve dvou ukrajinských seznamech lidí, kteří jsou určeni nevím k čemu, ale jsem tam v celkem slušné společnosti. A já jsem napsal dopis na ministerstvo zahraničí, jestli by tedy mohli nějakým způsobem, napsal jsem na to téma i článek. A na ministerstvo zahraničí jsem se dotázal, jestli by mohli třeba protestovat oficiálně u té Ukrajiny, že takovéhle seznamy vůbec vznikají občanů třeba České republiky a dotázat se, když máme tak dobré vztahy, k čemu to má sloužit tyhle seznamy. Yeah. A nikdo mi to nevysvětlil. A hele, já vím, že u Foltínů se také vytvářejí takovéhle seznamy, jsou tam seznamy skupin, které jsou v rozporu s všeobecným narativem. Tady se neříká se zákonem už. Tady Přesný. se hovoří o jakémsi narativu a uh, oficiálně uznávaném názoru. A to mi, ono mi to, víš, hele, hodně mi to začíná připomínat, já jsem to nezažil tu dobu, ale začíná mi to připomínat to, co jsem četl, O e, vlastně takové té atmosféře v Německu kolem poloviny 30. let. A to mě, to mě děsí. A tohle je něco, co, čemu je potřeba se asi opravdu v daném momentě postavit a post začít se starat o to, aby k tomu nedošlo. Jo, jak to, že Maďarsko je vůči tomu imunní do značný míry. Ačkoliv o uh, samozřejmě jeho uh, nejvyšším šéfovi se hovoří tady u nás jako o diktátorovi, stejně tak se začíná mluvit o Ficovi. ale to jsou země, které vůči tomu získali jistou imunitu. A já si myslím, že by bylo dobré se začít starat o to, abychom uh, tu imunitu získali také. A nemyslím si, že by na to byla potřeba vakcína proti covidu. Právě. Jo tak já myslím, <laughs> že to, to vypojentoval velmi dobře. Já myslím, že tu tečku poentovací nám A my jdeme začátkem, do jen dokončím. Za, začátkem říjí nám ukážou volby Jestli dojde na tvá slova nebo na iná slova, pán Spišiak mi tady e, avizuje telefonát do štúdia, tak poďme na nej. Nie telefonát, ale mail. Nebo mail. Čítam. Dobrý večer. Pri všetkej úste. Ak sa pýtate, komu toto mohlo napadnúť, pretože vaša ministerka obrany na to nemá kapacity, nesmiete zavúť na to, že jej robil poradcu náš bývalý minister obrany hlboká orbánať. A od toho od demokrata by to vystalo. Pekný večer, Tereza. No, čo na to povedať? Ja myslím, že je to skvělá, skvělá připomínka uh, toho, jak funguje taková tá uh, vzájemná pomoc mezi určitými politickými silami. Jak to chceš to nějak komentovat? Hele, já, já bych to nazval asi československou vzájemností <těk> v, v tomhle případě, ale hele, ono, tam to je trošku jinak. On totiž, pan Naď, je to možný, ale nevěřím tomu, protože to je... Já už jsem o tom hovořil. Na tohle musíš skutečně myslet trošičku dalek, daleko víc strategicky. A, a myslím si, že tohle by se nedalo paní ministrině ani vysvětlit. A ne, neznám na, samozřejmě napojení pana Nadě v tomhle smyslu, ale vím, že paní Černochová se velmi chlubila tím, že jeho hlavním úkolem bude raditý ve věcech vojenských nákupů. Tím ostatně proslul i na, i na Slovensku. A jestli se nepletu, tak se na něj chystá nějaká, nějaká, trest, chystá nějaká trestní oznámení kvůli darování stíhaček Ukrajině a podobným krokům, což v našem případě může víceméně postihnout i paní, paní vlastně. Černochovou, protože ona darovala té Ukrajině také spoustu věcí a doslova do písmene darovala a vlastně odzbrojila definitivně Českou armádu, odzbrojila především potenciální záložníky, protože jim sebrala ty zbraně, na které ještě byly vycvičeni. A to je ten důvod, proč si myslím, že nemá intelektuálně absolutně na to, aby nějakým způsobem kula píkle. Ona je tak hloupoučká, že není schopna, že to opravdu není schopná při vší úctě k blondětým dámám, tedy samozřejmě. Nic proti paní ministrně. Nic ne, proti pán... paní ministrně. Je pán to spíši, jak názor jasný. a já ho nějak nikomu nevnocuji samozřejmě. Pán spíši, jak máme tam ještě něco. To je všetko. To je všetko. Tak to já myslím, že je všetko, protože je 22.32. Uh, a myslím, že je čas dát si poslední písničku Roman a Dragona. Ještě než tak učiníme, tak moc poděkuji panu Spišiakovi, který nás provázel technicky celým večerem. Moc poděkuji samozřejmě Roslou Števcovi, armádnímu analytikovi, který uh, uh, zodpověděl všechny uh, zvídavé otázky, které jsem si dokázal vymyslet a vnesl do věci zasvěcený pohled, který e, e, si myslím, že je jen málo kdo v naší zemi je schopen takto, takto pojmout. Takže Jardo, děkuji moc za účast, díky moc, hezký večer. Já také děkuji za pozvání samozřejmě a přeji hezký večer všem posluchačům, kteří to s námi tak dlouho vydrželi a samozřejmě děkuji ti Petře také za ty krásné písničky, které nám tady pouštíš a které já znám a mám je rád. Tak, to je fajn. Děkuji, pán Spišiák, moc děkuji za, za e, naši pomoc a poprosím vás, abyste na závěr, až se rozloučím, což teď činím, Jméno je Petr Žantovský, asi mě znáte z této relace, takže se s vámi moc loučím, děkuji, že jste vydrželi a hlavně děkuji všem, kteří se nás najdou ještě na archivu Měs svobodného vysíláče a poslechnou si nás po této dnešní premiéře, komu se to třeba časově nehodilo. Poslední písnička bude <coughs> opět od Romana Dragona, bude to opět zhulebněná báseň jeho tatínka, výtvorenka a básníka a jmenuje se Zdroji. Možná, že i nad ním je možné se zamyslet. Takže vážním přátelé, ta krásný, hezký zbytek večera a za 14 dní naslyšenou.